Я підводжусь, нехапливо підходжу до неї і сідаю поруч. Вона знов здригується, як здригується полум'я свічки, коли підходиш до неї. Все обличчя я ледве розбираю на тлі сірого вікна, але очі виразно бачу. М'які, лякливі, так само повні непорозуміння, чекаючи ще чогось. У кімнаті чується гомін. «Ідіть собі! Ради Бога! Ідіть!» – раптом шепоче вона. «Я завтра побачу вас!» «Так-так! Де?» «Не знаю! Ради Бога! На бульварі проти собору! Сім годин! Так?» «Так-так! Повторіть! На бульварі проти собору! Сім годин! Ідіть!» Ми вже багато-багато разів сидимо на бульварі проти собору. Вона вже не однімає своєї руки і сидить з таким виглядом, неначе скорилась неминучій долі. Я кажу їй, я можу запропонувати тобі тільки те, що маю. Моє палюче бажання тебе, твоїх уст, грудей, всього твого тіла, співзвучного, рідного моєму. Я не обіцяю тобі нічого, ні вірності, ні вічности мого бажання, бо кажучи так, я збрешу тобі і собі. Але є в мене крім цього ще одно. Це моя давня, викохана довгими роками туга за матір'ю моїх дітей, за другом і товаришем мого життя. Маю тайну. Несмілу мрію обновитися в моїх дітях і оправдати забруднене, зогиджене мною моє існування. Коли ти шукаєш батька твоїх дітей, коли маєш іти тугу за товаришем життя – і віриш моїй тузі, коли маєш сміливість шукання і не боїшся можливих помилок та невдач, то я можу запропонувати тобі ще одно. Ось це моє давнє шукання, мою мрію, мою тугу за створенням себе. Я не знаю тебе, і ти не знаєш мене. Ми знаємо голос наших тіл, старий, прекрасний, могутній голос наших предків. Він сповнює наші душі п'яним і радісним, як старе вино хвилюванням та захватом. Але не вірмо йому, бо це тільки старий, легковажний гуляка Бог, що сумлінно виконує своє призначення. Не вимагаймо від нього більше від того, що він може дати. Його діло звести нас, штовхнути одне до одного, а що з нами далі буде, це не обходить його». «Заспіваймо ж йому славу і подяку, але не складаймо на нього нашого життя. Чи розумієш ти мене, моя бажана?» Вона злегка потискує мою руку і дивиться на мене коротким, соромливим поглядом, за яким я з невимовним хвилюванням схоплюю усмішку старого, прекрасного гуляки. І от я вже не хижак-адвокат, що годується стервом закона, дурістю, безпорадністю та жадністю своїх жертв. Я скромний повірений, що боронить проти закону і хижаків довірливих та безпорадних. Ми живемо в маленькій, ясній кімнатці. Я заплатив усі борги, відмовився від гонорарних справ, і наш бюджет щомісяця примушує нас приймати різні героїчні постанови. Ми ходимо на дешеві місця в театр три рази на тиждень, Пробуємо свої сили на вегетаріянстві, Я курю дешевий тютюн, А вона не їсть яблучної пастили, Яку страшно любить. Але що більше цих маленьких жертв, То ясніше та легше у мене на душі, Не скидаю з себе на липлу, Брудну, тверду кору І вертаюсь до юнацтва. Коли ж знайомимо одно одного Зі своїми приятелями, то не знаємо, як казати і називаємо просто своє прізвище. Ми не кажемо «Це мій чоловік» або «Це моя дружина». Нам соромно і ніяково так казати. Ми ще не чоловік і не жінка. Ми поки що любовники, товариші веселого п'яного Бога. Ми бенкетуємо і справляємо оргію нашого п'яного кохання. Але мимо волі... Несвідомо й пота, і стежимо один за одним. Мені не все подобається в ній, а вона, здається, не зовсім вірить мені. Коли мене оргія, вона думає собі, я піду від неї, так усі роблять. І мені не подобається, що вона плаче від цього. Тільки плаче. Вона повинна інакше почувати. Я не знаю, як саме, і не можу навчити її, але плакати не треба. А втім, може й так, добре. Я ж не піду від неї, все одно не піду. Як я можу піти від тої, яку сам вибрав? Нарешті, коли минає багато-багато часу, коли проходить оргія, я почуваю, що тепер знаю і люблю її, і раз питаюся її: "Що таке любов?" Вона відповідає: "Це те, коли ніщо не існує окрім нього". «Значить, вона ще не любить мене». І знов згодом загадаю їй те саме запитання. Вона каже, «Любов – це страх загубити». Ні. І тепер вона ще не знає, що таке любов. І от нарешті вона сама каже мені, «Як дивно! Я люблю світ! Я люблю людей так, як ніколи не любила!» Від чого ця жалість у мене і зворушення, і така хороша печаль? Я вже не боюсь загубити тебе. Бо це неможливо. Правда? Ми так вросли одно в одного, що я вже не розумію слова «загубить». Кого загубить? Себе? Тоді я бачу, що вона знає, що таке любов. Тепер ми не можемо ні загубити, ні зв'язати себе. І тоді... Ми входимо в світ обновлені, злиті в одному. Тепер ми муж і жона, у нас син. Це малесеньке, чудесне створіння, що дивним способом відділилось від нас і... Але тут моя казка кінчається. Глухий біль, старий, як давня рана, болюче ниє в мені. Зразу стає душно під ковдрою, і я скидаю її з голови. І в ту ж мить в мої очі б'є світло місяця. Він підліз до самого вікна, і блідо усміхаючись, неначе наче пійманий на чомусь тидкому, не кліпаючи, дивиться мені в лице. Я повертаюся на другий бік і з тайною надією прислухаюсь. Ні, Більє. є. І тепер я вже знаю, що не скоро засну. Так і є. Я підводжусь, беру цигарку з нічного столика, запалюю і сижу в постелі. Усоте. Та де там? Тисячне питаю себе, а що як ні? А що як вона вигадала цю підлу за те, що було вісім літ тому? І знову, і знову я перебираю в пам'яті всі дрібниці того проклятого вечора. І знову не бачу за собою такої провини, яка б рівнялась цій карі. Вона ж знала, що я її не любив. Знала, знала. Ніколи. Ні одній жінці я не казав «люблю», коли не міг сказати з повним серцем. Я міг зовсім не відповісти на це питання. Міг викрутитися жартом, поцілунком, софізмом. Але не збрехати. А в нас же ніякої розмови про любов ніколи і не було. Не було навіть того, що зветься «фліртом». Ми були партійними товаришами, та й годі. Правда, вона частенько шпигала мене моїми любовними пригодами. Я на це відповідав жартами, та на тому й кінчалось. Я навіть не розумію тепер, як могла між нами виникнути та проклята хвилева близькість. Не розумію, чи вино справді так зробило». Чи радість з приводу втечі товаришів, від якої хотілося усіх обіймати, цілувати і робити всякі дурниці? Ну а вона ж, вона. Адже, здається, і вина не пила. Невже дійсно, з її боку було щось серйозніше за хвилеву дурість? Інакше, як же пояснити її поводження в той вечір на тому березі Дніпра? Бо, власне, вона взяла мене, а не я її. Ні разу я цього не сказав Соні. Але повинна ж вона знати це сама. Повинна пам'ятати, як тягла мене, як шарпала, як викликала те, що потім назвала скотством. І коли другого дня прийшла до мене, невже серйозно думала, що я можу назвати її жінкою? А, мабуть, так і думала, або, принаймні, хотіла. Бо чого ж так глибоко, так смертельно образилась на моє, правда, досить поганеньке, боязке мовчання? Чого так раптово в два тижні повінчалася з Сосницьким? Чи просто хотіла сховати слід гріха? Зробити законними, будучи наслідки? Добре. Але навіщо ж через вісім літ після того заявити мені, що мій наслідок? що Андрійко – мій син. Чудово, хай навіть так. Але для чого через кілька днів після цієї заяви брати свої слова назад і казати, що вона сама не знає, чий Андрійко? Для чого це? Щоб піддати мене безперестанній, вічній карі сумніву? Але ж це вже пімста. Це знущання, злоба, умисність. А коли так, то хіба варто вірити їй? Хіба не можна допустити, що вона все це від початку до кінця вигадала, що Андрійко ні в якій мірі не є мій син, що їй це чудесно відомо, але вона видумала це, щоб усе життя мати наді мною жорстоку владу? «Так, так, так, це правдоподібніше за все. Так, так, це власне так». От виразно пригадую собі, як вона казала мені те. Цілий місяць після зустрічі, не бачившись вісім літ, не знаючи нічого про одного, цілий місяць вона, поводячись зі мною так, що ні про які тайни не можна було подумати, вона раптом згадує, що Андрійко – мій син. Я знаю, я знаю, коли в ній зародилася ця ідея. Тоді як вона мене бачила з Андрійком і Васильком. Я не вмію поводитися з дітьми, я дурію і стаю якоюсь Квашею. Так, вона добре розрахувала свій удар. Андрійко – мій син. Чудесно. Але через що ж така ця категорична заява вмить міняється? Через що? Я дивлюсь на Місяць. Місяць дивиться на мене і винувато усміхається». Беру знов цигарку, закурюю і напружено думаю. Так от, через що? Вона побачила, що цою звісткою не досягла бажаної мети. Занадто мало страждання дала мені.